з'єднатися з Москвою ще до того, як вона стала матушкою Росії. Краще попікувався успішністю, ніж історик зрозуміти не схотів і написав угідливу статтю під назвою «Гаргари з бомбошками», де головно фігурували горизвісні шаровари і державний ансамбль «Ми з України», який по всьому світові в короваї й поклони, перш ніж огопакувати. Найсмішніше, що йому вдалося через приятеля надрукувати гар-гар у столичній комсомольській газеті. Назавтра роман прокинувся знаменитим. Київськими освіченими кухнями прошили стіло, читали. Найпопулярніше запитання не потребувало роз'яснень, що саме бо не так багато вартого читання. Найсміливіші перекласували гар-гар самотужки на машинках і давали читати довіреним знайомим. Недовго музичка грала, грім з блискавкою впали на хату. Лід працівника, який допустив буржуазну націоналістичну вихватку на шпальтах, було висмикнуто за чуба з грядки і викинуто на компостну купу. Поряд приземлився за відділом Микола Хоменко, нині «Люмбагів» – рекрут, а редактор, який, на його щастя, тоді рекреїцювався, відбувся партійним строгачем та інфарктом. При звідсю ж битви під тихими водами було негайно усунуто від учителювання, і підростаюче покоління по тому півроку не вивчало історії. За тиждень квартира коханця у 40-квартирному будинку для сільських спеціалістів терміново знадобилася для нового родгоспного ветеринара. І якби Семклита, яка після одруження дочки-літки занадтим залишилася в хаті сама, не прийняла Сердегуна постій, був би доморослому Грушевському гаплик «Гар-гари з бомбошками». З приймача пролунало. Завдяки космічному телескопові Хаббл американські астрономи стали свідками зоряної драми зіткнення двох наднових зірок у далекій галактиці. За словами астрофізика Вільяма Блейра з університету Джона Гопкінса, зіткнення сталося на відстані 17 мільйонів світлових років від Землі. А спочатку, на відстані у 20 тисяч світлових років, одна від одної народилися дві наднові зірки. А наднові, як відомо, народжуючись, вибухають зі швидкістю 22 мільйони миль на годину, розширюють свої газові оболонки на величезній відстані. Такі оболонки наднових і зіштовхнулися, що й викликало загибель двох зірок. Посмертне їх сяйво спостерігатиметься ще 1200 років і слугуватиме науковим матеріалом астрономам, а можливо і джерелом нових відкриттів. Потім дикторка оголосила, що слухачі мають щасливу нагоду почути прем'єру гіта цього сезону, пісню провідних мистців поета Ониська Миколайовича Ониська і композитора Семена Кабанячого «Перший божий космонавт». Приспів у пісні був такий «Янгол-гол-гол, Янгол-гол-гол, перший божий космонавт». Коханець тицнув на клавішу приймача. «Може тому, що під онейськову музичку бухнули зірки, писання сьогодні не витанцьовувалося?» І так, і сяк, сватався він до теми, яку добре вимріяв і гарно зачав, але щойно перо встромлялося у сторінку, думки відлітали геть і тинялися світами, забувши про свій святий обов'язок укладатися на папері сумними рядками. А власне, дурив себе Роман-коханець, ще й дурив. Добре знав, куди вчащали його думки останнім часом де прагнули гніздитися і пустити коріння. Годі вдавати, ніби він ладний сьогодні працювати. Годі відвертатися від очевидного і доконаного.